Знаменитий Халезмський собор, зруйнований для того, щоб вивільнити місце для нового іонозбагачувального комбінату, не тільки зник з теперішнього, але й з минулого, бо будівництво іонозбагачувального комбінату так затяглося, що заради вчасної здачі об'єкта будівельники змушені були все далі і далі відступати в минуле, і так сталося, що на тому місці, де первинно започали будівництво комбінату, про Халезмський собор тоді ніхто їгадки не мав. Несподівано листівки з зображенням собору стали цінитися на вагу золота. Тож багато історичних подій позникали на віки вічні. Рух за реальний час заявляє – що подібно тому, як доступність переміщень у просторі, стерла грань між різними країнами, ба навіть між різними планетами, так подорожі в часі стираються гранні між різними епохами. Тепер минуле, говорять вони, страх як схоже на сусідню країну, там твориться таке ж саме, як і у нас. Розділ шістнадцятий. Артур матеріалізувався. Коліно йому тремтіли, горло перехоплювало. Серце стискали спазми, кінцівки німіли. Такі були больові відчуття, притаманні кожній матеріалізації після кожної треклятої телепортації, до якої він мужньо вирішив будь-що не призвичаюватися. Він пошукав очима інших. Їх ніде не було видно. Він знову пошукав їх очима, їх усе ще не було видно. Він зажмурився, розплющив очі, пошукав очима інших, ті затнулися в своїй відсутності. Він знову заплющив очі, готуючись до ще однієї марної спроби відшукати їх, і лише тоді, коли його очі зажмурилися, його мозок почав обробляти побачене очима до того, як він їх заплющив востання. Артур стурбовано наморщив лоба. Тоді він знову розплющив очі, щоб перевірити достеменність їхнього свідчення. Проте зморшки на лобі не розгладилися. Попри все, вони стали ще глибшими. Якщо він потрапив на вечірку, то на невдалу. На таку, що всі гості вже давно розійшлися. Цю версію він облишив як безперспективну. Очевидно, він попав не на вечірку. То була печера, чи, може, лабіринт, а, можливо, є тунель. Точніше, визначити не було можливості, бо була стума. Ну, хіба ж можна влаштовувати гулянку при такому освітленні, Артура Оточувала стума, аж лискуча від вологості стума. Жодного тобі звуку, ані лесь. І чути було тільки його власне переривчасте дихання і, до речі, стривожене. Чим довше він до нього прислухався, тим тривожнішим воно ставало. Артур тихенько кахикнув, просто так, щоби трохи підбадьорити себе, він змушений був довгенько прислухатися, як тоненька примарна луна його кашлю петляє по звивистих коридорах та безпросвітних залах того колосального лабіринту, щоб нарешті повернутися до нього іншими невидимими коридорами, ніби питаючи: "Га-га-га-га-га?" Така історія повторювалася з усяким найменшим звуком і шумом, і це його знервувало. Артур спробував був замугикати веселу пісеньку, та луна перетворила її на сумний, жалобний спів, і він замовк. Зненацька в його уяві зароїлися образи з оповідей Сларті Бартфаста. Йому уявилося, що там у тунелі причаїлися безжальні білі роботи. Зараз вони виринуть, безшумно затемряви, і його вкулошкають. Він зачаїв подих, роботи не з'являлися. Він випустив подих на волю. Тепер він взагалі не знав, на що її очікувати. А втім здавалося, що хтось чи щось там на нього чекало, бо на мить у далекій пітьмі моторошним зеленим світлом блиснув неоновий напис. Тебе перехопили. Напис погас, і те, як він погас, Артурові зовсім не сподобалося. Він погас ніби з якоюсь презирливою пихою. Артур спробував запевнити себе, що то всього-навсього сміховинний вибрик його уяви. Неонові вивіски горять або не горять, залежно від того, подали на них електричний струм чи ні, і ніяк не може жодна вивіска, втовкмачував він собі, переходити з одного стану до іншого з презирливою пихою». Артур ще щільніше закутався в халат, проте труситися від того не перестав. Зненацька внатрих пітьми знову загорілося неонове світло, на цей раз з цілковито незбагненним зображенням. Три крапки і кома. Ось таким, у темряві, горіло лише це зелене неонове зображення. Спробуйну зрозуміти. Кілька секунд... Артур удивлявся в ті крапки і кому, і потім збагнув, що його попереджують про те, що речення ще не завершене. Попереджують мало не із надлюдською педантичністю, відзначив він, з нелюдською що найменше. Речення потім завершилося такими двома словами «Артуре Денте». Голова йому пішла обертом, він на силу встояв на ногах і ще раз прочитав напис. Ні, зверталися таки до нього Артуре Денте, тож голова йому знову пішла обертом, задрижали жишки. Напис знову погас. Артур стояв у темряві, розгублено, лупаючи очима, а на сітківці його очей лишився тьмяно-червоний відбиток, його власного імені раптово спалахнув новий напис. «Ласкаво просимо», а через мить до нього додалися слова. «А я – ні!» Холодний, мов змія, жах, який весь час витав над Артуром, очікуючи на зручний момент, усвідомив, що такий момент якраз настав, і з усією зміїною спритністю шмигонув – у душу землянина. Той намагався його побороти. Він спробував насторожено присісти на впочіпки, як те робив один з героїв якогось телесеріалу, та, мабуть, у того були міцніші коліна. Загнано, дорізі в очах, Артур напружено вдивлявся в темряву, мов зацькований звір. «Хе -хе «Ей!» – проскиглив він. Він прокашлявся і сказав знову голосніше, впевненіше і без екання. Йому видалося, що в глибині коридору хтось заколотав у великий барабан. Прислухавшись, Артур збагнув, що то гупає його власне серце. Прислухавшись ще раз, Артур дійшов в висновку, що то не його серце, а в глибині коридору хтось таки калатає у великий барабан. На його лобі виступили краплі поту. Вони піднатужились і покотилися по обличчю. Артур оперся рукою обдолівку, щоб надати більшої стійкості настороженій поставі, що вдавалося йому через силу. Напис обновився знову. Тепер він радив. Не нервуйся. Через мить він доповнився іншим. Тремти як осиковий лист, Артуре Денте. І в черговий раз погас, у черговий раз залишивши Артура в темряві. Його очі мало не вилізли на лоба, і він не був певен, чому. Чи вони хотіли краще роздивитися те, що там попереду, чи просто вирішили, що пора давати дьору. Е «Гей!» – гукнув він знову, цього разу усилкуючись надати своєму голосові хрипкості та агресивної самовпевненості – Е, е, чи тут хто є?» Відповіді не було аж ніякої. Це знервувало Артура куди дужче, аніж будь-яка можлива відповідь, він став заткувати від зловісного ніщо. І чим далі він заткував, тим глибше його душа заходила в п'ятки. Раптом до нього дійшло, що це плив тих проглянутих телесеріалів, де герой заткує і заткує подалі від уявної загрози і попадає їй прямо в лапи, бо вона чатує на нього ззаду. І от тут йому спало на думку різко обернутися. Там не було анічоїсінько, тільки темрява. І це так рознервувало його, що він позаткував туди, Звідки почав був заткувати? За хвилину його осяйнуло, що зараз він заткує до чогось, хоч що воно є, від чого він заткував спочатку. Тут він сам собі зізнався, що робить дурницю. Він вирішив, що безпечніше буде заткувати в той бік, куди він заткував спершу, і знову розвернувся. Отутто і виявилося, що вдруге він позадкував у правильному напрямі, бо за його спиною мовчки стояла якась невимовно страхітлива потвора. Артур кинувся в Його шкіра рвонулася праворуч, його кістяк ліворуч, а тим часом його мозок гарячково міркував, з якого вуха правого чи лівого йому краще блискучити. «Закладаюся, що ти не очікував!» «Зустріти мене знову!» – мовило чудовисько. Цю фразу, інакше як дивною, Артур назвати не міг, бо він не пригадував, що зустрічався з цим створінням. Доказом того був той незаперечний факт, що до цього часу ночами він спав спокійним сном. «Це було... це було... це було...» Артур глипнув на нього. Чудисько стояло, як укопане, та все ж воно когось нагадувало. Артура охопив крижаний спокій, коли він усвідомив, що перед його очима голографічне зображення кімнатної мухи завдовжки в шість футів. Він дивувався, кому це спало на думку демонструвати йому шестифутову голографічну муху і чий-то голос він чув. Голограма виглядала настільки реальною, що аж мурашки по тілу побігли. Вона зникла. «А можливо, краще запам'ятався тобі я?» Зненацька промовив голос, густий, розлогий, злостивий, що звучав мов розтоплена смола, яка виливається з контейнера задля якогось лихого наміру. «В образі кролика!» Раптом щось тенькнуло, і з темряви лабіринту появився кролик. Колосальний, жахливо-кошмарно-пухнатий і чарівний кролик. Теж голограма, але яка? Кожна м'яка і чарівна шерстинка його м'якого, пухнастого, чарівного хутра здавалася справжньою. Артур ошелешено уздрів своє власне відображення в зволоженому, гарному, не кліпаючому, величезному, карому оці кролика. «Народжений у темряві!» – гримів голос. «Вирощений у темряві!» Якось одного ранку я вперше виткнув голову в яскравий новий світ, і мій черепок хруснув від удару якимось примітивним кремінним знаряддям». «Який майстрував ти, Артуреденте, і замахнувся ти ним сам, і хряснув з усієї сили, наскільки я пам'ятаю? А з моєї шкірки хі -хі -хі, ти зшив торбину, щоб ховати туди гарненькі камінці. Відомо це мені тому, що в своєму наступному житті». Я повернувся в образі мухи, і знову ти мене прибив. Тільки на цей раз ти прибив мене турбиною, яку ти змейструбав зі шкірки мого попереднього втілення. Мало того, що ти просто жорстокий і безсердечний, Артуре Денте. Ти ще й страшенно нетактовний. Голос на хвилю примук, Артур тільки безмовно роззявляв рота. «Бачу, торбину ти згубив», – сказав голос. «Мабуть, вона тобі набридла». Артур безпорадно покрутив головою. Він хотів розтлумачити, що взагалі-то він дуже любив ту торбину і дуже бережно до неї ставився і ніде не випускав її з рук. Та з якоїсь незнаної причини в кінці кожної подорожі на його плечі виявлялася зовсім інша торбина. І як це не дивно! Та саме в цю хвилю він помітив, що на його плечі висить торбина із мерзенного штучного хутра леопарда, а не та, яка була у нього декілька хвилин тому там, звідки він сюди прибув». Як на нього, то такої торби він ніколи б навіть до рук не взяв, і лише ясним небесам відомо, що в цій торбині є, бо ж вона йому не належить, і він волів би отримати свою, власноручно зроблену торбину, хоча, звичайно, він страшенно жалкував, що передчасно зняв її, точніше, сирвину для неї, то пак, кролячу шкірку з попереднього власника, тобто, Кролика, до якого він мав честь спробувати так безуспішно звернутися, власне все, що він устиг у голос сказати, помістилося в «Познайомся з Тритоном, на якого ти наступив», промовив голос, і ось у коридорі перед Артуром постав величезний, зелений, вкритий лускою Тритон. Артур повернувся, зойкнув, стрибнув назад і в всередині кролика. Він скрикнув ще раз, та стрибати було нікуди. «То теж був я!» – погрозливим басом продовжував голос. «Ніби ти її не знав!» «Знав?» – стрипенувся Артур. «Звідки я міг знати?» «Чим цікава реінкарнація?» Скриготав голос, «Так це тим, що більшість людей, більшість душ не усвідомлюють, що вони реінкарновані». Він зробив багатозначну паузу. Щодо Артура, то йому видавалося, що і тут забагато багатозначності. «А я усвідомлював», – просичав голос. «Тобто я усвідомив. Повільно». «Поступово!» Він, хоч хто він був, знову зробив паузу і перевів подих. «Чи міг я щонебудь змінити, га?» – зарвів він. «Коли кожного разу знову і знову, знову і знову зі мною траплялося одне і те ж. У кожному перевтіленому житті я гинув від руки Артура Дента». На будь-якій планеті, в будь-якому тілі, в будь-який час, тільки я починаю обживатися, якось тьопає Артур Дент хрязь, і мене немає. Цього важко не помітити, маючи такий прискорювач пам'яті, таку собі указку. Таке зрозуміле роз'яснення, кольке тобі під ребро, «В чому тут заковика?» – питала сама себе моя душа, коли вся краса злітала в піднебесну після чергової безрезультатної перерваної дентом вилазки в світ життя. «Оцей хлющ, що переїхав мене, коли я, нікого не чіпаючи, скакав, перетинаючи дорогу до мого улюбленого ставка, когось мені нагадує». І поступово я спромігся збагнути причину цих подій. Денте, ти мій нескінченно разовий убивця, убивця, убивця, убивця. Луна багато голосов повторила його останні слова в обох кінцях коридору. Артура пробрав у холодний піт. Він мовчав, хитаючи головою, наче не вірив, власним вухам. «Настала ця мить, Денте!» Знову пролунав сповнений ненависті голос, зриваючись на вереск. «Настала ця мить, коли нарешті очі мені відкрились!» Те, що постало перед Артуром, було невимовно гидке. Один лише вигляд його змусив Артура задихатися й харчати від жаху. Ось спроба змалювати це гидке видовище. То була величезна печера з слизистими рухливими стінами, в якому переверталося між жахними білими надгробками колосальне, слизьке, мов слимак, неуковирне, китоподібне створіння. Високо над печерою підіймалася широка заслона, за якою виднілися темні западини ще двох страшних печер, де, зненацька Артур Дент дотямив, що заглядає у свій власний рот, хоча перш за все він мав звернути увагу на живу устрицю, яка безпорадно до нього поринає. Зойкнувши, він відсахнувся і відвів погляд. Коли він знову підвів голову, мерзенне видіння щезло. В коридорі було темно і на якийсь час навіть тихо. Він залишився наодинці зі своїми думками. То були дуже неприємні думки, і він волів би, щоб зараз поруч з ним була якась приязна душа. Потім щось загуркотіло, і велика брила стіни від'їхала вбік, на мить відкривши ще одну ділянку непроглядної темряви. Артур зазирнув туди з таким острахом, як миша зазирає в темну собачу будку. І знову до нього озвався голос. «Скажи мені, що то був збіг, Денте! Спробуйно сказати, що то був збіг!» «Заприсягаюся, то був збіг!» Зразу відповів Артур. «Брехня!» Заривло у відповідь. «То був...» сказав Артур, то був... «Якщо то був збіг, – загримів голос, – то я не Аграджах». «І очевидно, – обізвався Артур, – ви будете стверджувати, що таким було ваше ім'я». «А то ж, – прошипів Аграджах з такою певністю, наче він щойно виснував хитромудрий силогізм». «Та все ж я вважаю, що то був простий збіг!» – сказав Артур. «Ану, зайди сюди і повтори!» – заривів голос у новому нападі люті. Артур зайшов і повторив, що то був збіг, чи принаймні майже повністю повторив, що то був збіг. На останньому складі останнього слова його язик прилип до піднебіння, бо ввімкнулося світло, і освітило те приміщення, до якого він зайшов. То був собор ненависті, то був витвір не просто перекрученого розуму, а розуму зігнутого в баранічий ріг. Собор був величезний, він був страшний. Там стояв Бован. До Бована ми ще повернемося. Складалося таке враження, що простора, величезна зала була вирубана всередині скелі, а складалося воно тому, що насправді так і було. Хоч Манілому Артурові, який стояв, роззявивши роти і озираючись навкруг, здавалося, що стіни самі крутяться навколо нього. Стіни були чорні. А там, де вони не були чорні, вам би відразу схотілося, щоб вони були саме такими, бо кольори, якими підкреслювалися деякі огидні деталі, належали до широкого спектра око-роздираючої гами. Від ультрагвалтівного до інфрадохляцького. Серед них можна було розпізнати такі відтінки, як цирозно печінковий блювотно-бузковий, гнійно-дришляний, жопний та гангрено-зеленавий. Для більш жвавого сприйняття цими фарбами були розмальовані деякі огидні скульптурні прикраси, такі як химери, від яких заканудило б навіть Френсіса Бекона. Зі стін, з колон, з висячих контрфорсів, з хорів, всі як одна химери вилупили свої баньки на бобана до якого ми за хвилину повернемося. І хоч химери й були такими, що від їхнього виду занудило би самого Френсіса Бекона та вираз їхніх писків, свідчив про те, що при вигляді боввана вони б самі ригали до посиніння, якби у них були шлунки і якби хто наважився піднести їм поїдок. Монументальні стіни були облямовані меморіальними дошками, в пам'ять про кожного із убієнних Артуром Дентом. Деякі з тих ушанованих імен були підкреслені і відмічені зірочками. Так, наприклад, кличка забитої корови, з м'яса якої він якось з'їв підсмажене філе, була викарбувана простим шрифтом у той час, як назву рибини, яку Артур пімав власноручно, а потім вирішив, що вона йому не смакує, і віддав котові, було підкреслено двома жирними лініями, відмічено трьома рядами зірочок а на додаток для красномовної значущості зображенням закривавленого кинджала. То у всьому цьому найбільше гнітив, окрім Боввана, до якого ми поступово наближаємося, той незаперечний факт, що всі ці люди та створіння знову і знову виявлялися однією і тією ж особою, і сумніву не підлягало також те, що справедливо це чи ні, та особа була надзвичайно уражена і розгнівана. Власне, якщо ми скажемо, що подібного гніву Всесвіт ще не бачив, то перебільшенням це не буде. То був гнів епічного розмаху, палюче, сліпуче полум'я гніву. Гніву, який затьмарив увесь простір і час своїм безмежним обуренням. І свою найбільшу виразність той гнів знайшов у осередку цього музею кошмарів. У Боввані. То було скульптурне зображення самого Артура Дента і навряд чи хто зважився назвати його благопристойним. За вишки він був п'ятдесят футів. і в цих п'ятдесяти футах не було жодного дюйма, де б не проглядалося злісне бажання до глибини душі образити його, висміяти, принизити. А п'ятдесят футів такої, каки, занудять будь-кого. Скульптор – не прогледів жодного аспекту зовнішності Артура Дента від крихітного прищика на ніздрі до халабудистого крою халата, жодної дрібнички не оминув, щоб не висміяти та не учорнити. Артур був зображений у вигляді страховидла, угидного, ненажерливого, кривавого велетня людожера, який вогнем, мечем та щелепами прокладає собі дорогу по безневинному всесвіту. Кожна із тридцяти рук, якими наділило його священне обурення скульптора, робила свою чорну справу. Одна розбивала череп кроликові, друга чавила муху, третя розламувала курячу лопатку, четверта ловила в чубі пліх, а що робили інші руки, Артур спочатку навіть і не второпав. Численні ноги бобана в основному розтоптували мурашок затуливши руками очі, він понурив голову і від печалі та жаху повільно й безпорадно замотав головою, не в змозі осягнути божевільні закони світотворення. І коли він відняв від своїх очей долоні, перед ним стояла постіть, чи то людини, чи то звіра, чи чим воно там було, яку, якщо вірити його словам, Артур так би жально переслідував із інкарнації в інкарнацію. «Храх!» – сказав Агриджах. Він, чи пак воно, хто його знає, що воно там таке, скидався на божевільного, товстелезного кажана. Він повільно прочалапав навкруг Артура і своєю кривою кіхтявою лапою тицнув йому в груди. «Послухай!» – заперечив Артур. «Хррррррррррррррррррррррррррх!» <хл і> пояснив Аграджах, і Артур знехотя згодився з ним, бо побоювався цієї почвари з дико понівеченим тілом. Аграджах був чорний, черебатий, зі зморщеною зашкарублою пикою. Його перетинчасті сухі, звислі додолу крила, наганяли більше страху, аніж якби вони були сильними, м'язистими крилами здорового кажана. Найстрашніше у ньому була, мабуть, чіпкість, з якою він тримався за життя, незважаючи на свою тілесну недолугість. У Аграджага був дивовижний набір зубів. У його році двох однакових зубів марно було й шукати. Здавалося, що він позичив по одному у кожної існуючої тварини, і в щелепах вони стирчали під дивними кутами. Тож складалося таке враження, що спробує він щонебудь пожувати, то відразу ж відкусить собі половину морди, ще й на додаток виколе око. Кожне із його трьох очей було маленьке, налите кров'ю, і на життя дивилося з такою ж доброзичливістю, як карась з-під куща Агрусу. «Я був на крикетному матчі!» – проскриготав він. За даних обставин ця заява здавалася настільки химерною, що у Артура буквально перехопило дух. «Та не в цьому тілі. Вирискнула істота. «Не в цьому тілі! Це моє останнє тіло! Моє останнє перевтілення! Моє останнє життя! Моє тіло помсти! Моє тіло моделі смерть! Артуровіденту! Моя остання нагода! Мені і за нього довелось добряче поборотися!» Але ж. «Я пішов на...» – ривів Аграджах. «Крикетний матч! У мене було слабке серце. Та що з того? – сказав я своїй дружині. – Що зі мною може трапитися на крикетному матчі?» «І от сиджу я спокійно на трибуні, спостерігаю за грою, і що б ви думали?» Прямо переді мною звалюється, мов з ясного неба, двоє хлопаків. І останнє, що я, мимоволі, вгледів, перш ніж розірвалося моє нещасне серце, так це те, що один із них Артур Дент, а в його бороді стирчав заячий маслак. Що? Знову збіг? Е, так... Відповів Артур, збіг, кажеш, зарепетувало не своїм голосом створіння, боляче ляснувши своїми попереламуватими крилами та продираючи собі праву щоку якимось особливо кривим іклом. Придивившись уважніше, хоча йому так хотілося цього уникнути, Артур помітив, що майже вся морда аграджага заліплена обшматаними стяжками чорного пластиря. Артур нервово позадкував. Він охопився за бороду, вжахнувшись. Він відчув, що там усе ще стерчить той злощасний кролячий маслак. Він висмикнув його з бороди і жбурнув геть. «Послухай», – сказав він, – «це просто доля грає злі жарти з тобою, зі мною, зі всіма нами. Це чистої води збіг обставин». «Що ти проти мене маєш, Денте?» Шкандибаючи до нього, прошипіла істота. «Нічого!» – упирався Артур. «Слово честі – нічого!» А Граджах вирічився на нього гудзиками очей. «Яке дивне у тебе відношення до тих, проти кого ти нічого не маєш за зле! Кожного разу ти їх убиваєш!» Я назвав би це напрочут витонченим способом соціальної взаємодії. А ще я назвав би це брехнею. «Послухай», – відказав Артур, – «мені дуже шкода. Це було жахливе непорозуміння. Мені пора йти. Маєш годинника. Мені треба займатися рятуванням усе світу». Артур позаткував ще далі. А Граджах не відставав. «Одного разу!» – хрипів він. «Лише одного разу я вирішив скоритися, так! Я вирішив не повертатися до життя, а навіки залишитися в царстві ціни! І що ж з того вийшло?» Артур конвульсивно замотав головою, показуючи тим, що він не знає і знати того не бажає. Закуючи, він наткнувся на холодний чорний камінь, який нечуваними геркулесовими зусиллями був обтесаний на кшталт гротискової подоби його кімнатних капців. Він звів погляд на свою власну скалічену сарказмом постать, яка нависала над ним кам'яною вежею, бо його брала цікавість, чим же займається одна із його численних рук. «Мене знову силоміць витягли в матеріальний світ», – вів далі Аграджах. «На цей раз в образі букета петуній, та ще й до того у вазі. Те щасливе коротке переродження почалося з того, що ваза зі мною повисла на висоті трьохсот миль над поверхнею доволі зловісної планети». Скажеш, не зовсім природно-логічне положення для вази з епетуніями, і матимеш рацію. Незабаром за триста миль нижче те життя скінчилося. Ударом обтушу кита. Мого брата по духу! Граджах вилупився на Артура з утроєною ненавистю. Падаючи вниз... Прогорчав він: Я не міг не помітити білесенький зореліт. А з ілюмінатора того білесенького зорельота виглядала самовдоволена фізія Артура Дента. Збіг! Так! вигукнув Артур. Ще раз підвівши очі на Бована, він докумекав, що та рука в своїй бездумній жорстокості кладе край існуванню тих нещасних петуній у вазі. Що вона робить, то відразу її не здогадається. «Мені треба йти!» – наполягав Артур. «Ти можеш йти!» – сказав Аграджах. «То лише після того, як тебе убью! Після того!» «Ну, яка з того буде користь?» – став пояснювати Артур, видряпуючись по нахилу свого викарбуваного за каменю хатнього капця. «Бо так уже воно йдеться, що я маю врятувати Всесвіт, розумієш? Мені треба знайти срібну поперечку, от у чому заковика. Навряд чи така справа під силу мертвяку?» «Врятувати Всесвіт!» – призирливо сплюнув Аграджах. «Треба було подумати про це раніше, перш ніж розпочинати проти мене вендету. А от тоді, коли ти був на бетті, став ромули, якесь мурло...» «Я зроду там не був», – заперечив Артур. «Намагалося тебе підстрелити, а ти відсахнувся. Як ти гадаєш, у кого влучила куля? Що ти кажеш? Зроду там не був», – повторив Артур. «Про що ти потякаєш, що мені час уже йти?» Граджах завмер. «Як це так не було? Ти винен у моїй тамошній смерті, як і у всіх інших. Мене, без невинного перехожого!» Його затрясло, мов грушу. «Мені те місце і в сні не снилося!» Наполягав Артур. «І ніхто і ніколи не намагався мене вколошкати». «Звичайно ж, окрім тебе. Можливо, я попаду туди пізніше. Що ти на це?» Аграджах повільно лупав очима, немов утілення замороженого логікою жаху. «То ти ще не побував на бетті Ставромули досі?» – прошепотів він. – «Ні!» Відповів Артур, я вперше чую про таку зірку. В тому, що я там не був і навіть не маю наміру там побувати, в мене сумніву немає. «О, ти все одно туди попадеш», – промив рив Аграджах зі сльозами в голосі. «Попадеш туди, напевно, а не на вакууме». Він пошкандибав геть, затугою оглядаючи стіни свого здоровенного собору ненависті. «Я запроторив тебе сюди занадто рано!» Спочатку він завив, а потім заривів. «Я запроторив тебе сюди занадто рано!» «Кольки б мені очі поштрикали!» Раптом він опанував себе і наставив на Артура злостиве, переповнене ненависті око. «Я все одно тебе вб'ю!» – заривів він. «Навіть якщо логічно це неможливо, порожнеча тобі в темний вакуум! Я висаджу в повітря оцю гору!» – заврищав він. «Подивлюся, що ти на це заспіваєш, Дента!» Примахаючи біль свого понівиченого тіла, він почовгав до того, що скидалося на чорний жертовний вівтар. Тепер він репетував так люто, що своїми іклами геть порізав свою пику. Артур стрибнув зі свого безпечного пристановища, кам'яного різьблення власної ноги, і побіг на впереми божевільні на три чверті істоті, щоб її стримати. Він стрибнув на страхопудало, і воно з усього маху гепнулося на вівтар. Аграджах знову зойкнув, замахав руками її ногами і втупився в Артура, з нетямленим поглядом. — Знаєш, що ти натворив? — болісно прохріпів він. — Ти просто взяв та убив мене ще раз. Чого ти від мене хочеш? Хотілося б мені знати, попити моєї крівці. В апоплектичному приступі він знову замахав кінцівками, задрижав і звалився, мов лантух, зачепивши при цьому на вівтарі велику Червону кнопку. Артур випростався ухоплений панічним жахом. Спочатку через те, що він удіяв, а потім тому, що навколо гучно завили сирени і задзеленчали дзвінки, подаючи сигнал тривоги. Артур нестямно озирнувся довкола. Схоже було на те, що вийти можна лише через двері, в які він зайшов сюди, він побіг до них, на ходу жбурнувши геть трикляту торбу зі штучного леопардового хутра. Він мчав навздогад по нескінченному лабіринту, йому вважалося, що на п'ятий йому наступають украй розлючені клаксони, сирени та сигнальні блимаючі лампи. І раптом. Повернувши за ще один ріг, прямо перед собою, він побачив світло. Воно не блимало. То було сонце. Розділ 17 Як уже повідалося, з усіх жителів галактики лише землянам спало на думку покласти в основу гри Крикету мають на увазі історію крікету. От з цієї причини на нашу планету стали дивитися скоса, так дивляться на неї тільки в нашій галактиці, більше того, лише в нашому тривимірному світі. У деяких багатовимірних світах їхні жителі вважають, що можуть розважатися, як їм заманеться. І вже мільярди років, чи як там вони називають такий відрізок часу, тамтешні жителі спокійнісінько грають собі в своєрідну гру, відому як «Брокійський ультракрикет». Ну,мо дивитися на речі просто. Це паскудна гра, говориться в путівнику по галактиці для космотористів. Та кожен, хто бодай раз відвідав багатовимірний світ, знає, що там живуть паскудні невігласи, по яких би вистрелити ракетами та їх годі. Так, мабуть, давно би зробили, якби хто винайшов спосіб запуску ракет під прямим кутом до реальності. От ще одне підтвердження того факту, що редакція путівника по галактиці для космотуристів ладна найняти будь-якого чоловіка, який зайшов би просто з вулиці і сів за письмовий стіл і згодився працювати за півдарма, а особливо таких, які забрідають до редакції пополудні, коли майже нікого із штатних співробітників на місці немає. Суть цієї справи полягає ось у чому. Історія путівника по галактиці для космотуристів то ціла епопея ідеалізму та боротьби, відчаю та запопадливості успіхів та невдач, а також довжелезних обідніх перерв. Примірники найперших видань путівника разом з фінансовими документами вже загублені в імлі часу. І інші доволі цікаві гіпотези про місце знаходження цих втрачених скарбів будуть викладені трохи нижче. Та майже у всіх переказах, які дійшли до нас, згадується про редактора-засновника Жбурляйла Хрумкала. Жбурляйло Хрумкало, якщо вірити тим байкам, заснував путівник, заклав його фундаментальні засади чесності та ідеалізму і вилетів у трубу. По тому минули довгі роки злидарства та пошуки його свого я, коли він кидався за порадою до своїх приятелів, відсиджувався в затемнених чорними завісами кімнатах у протизаконному психічному стані, кидався думкою з одного кутка в інший, вправлявся з гирями і штангами, аж поки випадком здибався з членцями шаманського ордену Святого обіду які проголошували, що оскільки обід є серединою даного життя чоловіка, то день життя чоловіка може слугувати символом його духовного життя. Виходячи з вище сказаного, обід має А – розглядатися як центр духовного життя чоловіка і Б – споживатися в найрозвеселіших та найкращих ресторанах. Натхнений цією зустрічю, він перезаснував свій путівник, перезаклав його фундаментальні засади чесності та ідеалізму, тут же вказав, куди їх треба замкнути, і таким чином привів путівник до його першого комерційного успіху. Також він почав розробляти і впроваджувати концепцію тієї самої загально-редакційної перерви, який пізніше судилося зіграти ключову роль в історії путівника, бо таким чином основна маса нагальної роботи виконувалася руками будь-якого перехожого, який у після обідню годину випадково зазирне до порожнього кабінету і знайде до чого прикласти руку. Невдовзі після того, путівник перейшов до рук видавництва «Мега Тупердяй» з бети «Малої Ведмедиці», що підвело під видання дуже солідний фінансовий підмурок і дало можливість четвертому редактору Лігу Лурі Молодшому розширити обідні перерви до таких грандіозних вимірів, що на їхньому тлі усі зусилля попередніх редакторів з їх практикою проведень доброчинних обідніх перерв на гроші спонсорів – видаються простими бутербродами. Власне кажучи, формально редакторських повноважень ліг із себе не складав. Просто якось перед обідом він вийшов з редакції і більше не повернувся. Хоча з того моменту промайнуло вже століття з гаком, широкий загал співробітників путівника все ще плекає романтичну надію на те, що він гайнув за бутербродом, і ще повернеться, щоб з новими силами налягти на післяобідню роботу. І повелося з того часу так, що всі головні редактори після «Ліга Лурі Молодшого» титулувалися тільки В.О. виконуючими обов'язки головного редактора. А стіл «Ліга» зберігається в тому ж вигляді, в якому він його покинув. Додалася лише маленька табличка «Ліг Лурі Мол» Редактор зник безвісти, можливо, переїв. Деякі злі і користолюбні язики подейкують, що його справді загнав до могили перший сміливий експеримент путівника в царині альтернативного обліковства. Про це мало кому що відомо, та є ті, кому хоч крихту щось відомо, тримають язик за зубами. І всяк, хто підмічає, вже не кажучи, звертає увагу інших на цікавий, без будь-якого значення, чистої води збіг в історії обліковства путівника, на яку б планету не переносили цей відділ, незабаром та планета або гинула у вогні війни, або від якогось стихійного лиха, ризикує попасти під суд за наклеп. А ось ще один цікавий факт, який не має ніякоїсінького відношення до нашої теми. В останні два-три дні, перед тим, як знищити планету Земля, в зв'язку з будівництвом гіперпросторового експрес-об'їзду, різко підвищилась кількість НЛО. І не тільки над крикетним майданчиком Лорс, що в лондонському передмісті Сент-Джон-Вуд, а й над Гластонбері, що в Сомерсеті. Гластонбері з давніх-давен пов'язують з легендами про давніх королів, відьмаків та вишіптуванням бородавок. Ось саме це місце й було вибране для облаштування нового відділу фінансової документації путівника. Більше того, вся документація за останні десятиліття була переміщена всередину чарівного пагорба за міською околицею за лічені години до прибуття. Вогонів. Та хоч якими б дивними та незрозумілими були ці факти. Вони ніщо порівняно з тарабарщиною правил гри в брокіанський ультракрикет, розповсюджений по багатовимірних світах. Повна збірка воду правил була настільки розгалужена і захаращена, що перша спроба скупчити їх в одній книзі закінчилася буквально гравітаційним провалом, і на її місці – Утворилася чорна діра. Та все ж спробуємо зробити їх стислий виклад. Правило перше. Наростіть щонайменше три додаткових ноги. Вам вони п'яте колесо, а глядачам – забава. Правило друге. Знайдіть одного, напрочуд, хорошого гравця в брокіанський ультракрикет. Зробіть з нього декілька клонів. Так ви уникнете незмірних клопотів з вибором підходящих хлопців та їх вишколом. Правило третє. Розмістіть свою команду і команду суперника на широкому полі і огородіть їх високою стіною. Причина криється в тому, що хоч гра і є надзвичайно видовищним видом спорту, та глядачам, що зневірилися щось побачити на власні очі, здається, що там відбувається щось більш захоплююче, аніж воно є в дійсності. Хіба ж можна порівняти почуття очевидців чергового пересічного матчу з піднесенням натовпу, якому привиділося, що він прогавив найвеличнішу подію в спортивній історії. Правило четверте. Перекидайте гравцям через стіну всяку всячину спортивного знаряддя. Придасться все. Крикетні битки, бейскубні копистки – Тенісні ракетки, зламані лижі, словом, усе, чим можна добре розмахнутися. Правило п'яте. Тепер гравці повинні хапати все, що попаде під руку, гатити ним на всі боки. Як тільки гравець лусне іншого, відразу ж намазує п'ятки салом і вибачається з безпечної відстані. Вибачення мають бути стислими, щирими і для чіткості та аргументованості виголошеними через мегафон. Правило шосте. Командою переможцем вважається та команда, яка переможе першою. Досить дивний факт. Чим більше росте популярність цієї гри в багатовимірних світах, тим менше в неї грають, бо на цей час більшість команд перебувають у стані постійної війни одна з одною через різночитання читання цих правил. І все це лише на краще. Бо, за великим рахунком, хороша тотальна війна завдає психіці гравців менше шкоди, аніж затяжний матч у брокіанський ультракрикет. Розділ вісімнадцятий Артур біг по схилу гори, летів, скакав, сопів... Аж тут раптом відчув, як гора ледь-ледь хитнулася у нього під ногами. Загриміло, заривло, скеля легенько захиталася, і ззаду та згори запахтіло жаром. Безрозсудний страх у десяти сили. Грунт почав сповзати, і тут Артур уперше, оскільки він навіть і не підозрював, що так буває, відчув усю образну силу слова «оповзень». Воно завжди, здавалося, просто словом, та зараз він раптово жахом усвідомив, який це страх, коли земля кудись повзе з під ніг. А саме так вона й робила і кудись несла на собі Артура. Він весь тремтів від страху так, що його аж нудило. Земля повзла, а в надрах гори клекотіло. Він послизнувся, впав у схопився, послизнувся знову, спіткнувся. І побіг, а зверху рушила лавина, каміння, потім валуни, за ними брили, поскакали прутко мимо нього, мов, вилуваті цуценята. Лише набагато більші, набагато, ой, як набагато твердіші, і важчі за цуценят, і в ціль один у голову, їй тобі капець. Його очі танцювали в марній спробі вихопити щось непорушне в дикій зграї, а його ноги танцювали разом з пританцьовуючою землею. Він біг мимоволі, як мимоволі котяться краплі поту у тяжко хворої людини. Його серце калатало в ритм із навколишнім геологічним божевіллям. І скільки Артур не нагадував собі про логічну гарантію своєї безпеки, Власне, про те, що з цієї катавасії він вийде живим, раз у майбутньому він приречений пережитий черговий епізод саги про його переслідування Аграджага. Цього разу розум не піддавався ні на які умовляння і відмовлявся уповільнити дії периферійних органів. Артур біг, несучи смертельний жах усередині. Біг по смертельному жаху, біг під навислим смертельним жахом, рука якого міцно вчепилася в його чуприну. Раптом він знову спіткнувся, і по інерції його понесло кудись уперед. Та якраз у ту мить, коли він мав уторохнутися лобом об неймовірно тверде каменюче, прямо перед носом він побачив невеликий темно-синій портплет, то був той самий помилитися Артур не міг, який десять років з десять тому за власним відліком Артура таки не знайшовся в багажному відділенні Афінського аеропорту. Ошелешений Артур не вдарився об землю і злетів у гору, мов корок з пляшки шампанського під бадьорий марш, що залунав у його свідомості. А робив він ось що. Він... Летів. Від здивування він став озиратися навкруги, та сумніву бути не могло. Жодна з його кінцівок не торкалася землі і навіть не наближалася до неї. Він просто витав у повітрі, а повз нього проносилися кам'яні брили. Тепер він міг би дати собі раду. Здивовано жмурячись від того, як просто все виходить, на попутному струмені вітру він піднявся трохи вище, а каменюки пролітали попід ним. Артур подивився вниз. Між ним і розтрушеною горою було десь футів з тридцять порожнечі, без перепільшення, порожнечі, коли не брати до уваги каменюк, які підскакували вгору і тут же звалювалися назад, корячися залізним правилам закону тяжіння. Того самого закону, який несподівано вирішив дати Артурові виняток для перепочинку. Майже відразу ж Артур з інтуїтивною ясністю, породженою лише інстинктом самозбереження, усвідомив, що цієї миті замислюватися про закон тяжіння не варто, бо сам закон тяжіння глипне на нього суворо і запитає, якого дітська Артур тут отягається, і тоді, кажи, пропало. І Артур уявив тюльпани. Нелегко це далося, та він доклав до цього зусиль. «Подумки!» Він тішився твердістю їхніх округлих чашечок. По думки, милувався їхніми різнобарвними кольорами. Спробував підрахувати, який відсоток від загальної кількості тюльпанів на землі росте, чи пак росло в радіусі милі від будь-якого млина. Невдовзі такий перебіг думок йому небезпечно набрид, і він відчув, як повітря під ним угинається, і він плине донизу, і може попасти в кам'яний потік». Про який він з такою натугою намагався не думати. Тоді Артур уявив собі афінський аеропорт, і це допомогло йому зосередитися ще хвилин на п'ять, а потім він здивовано зауважив, що пливе над поверхнею землі на висоті майже 600 футів. На мить він був замислився, як же йому спуститися вниз, та відразу ж вирішив, що про це думати зайве і спробував дати виважену оцінку даній ситуації. Він летів. То і що з цього випливає? Він знову подивився вниз на землю. Він не став пильно придивлятися, а просто позирнув униз, ніби мимолітно. І тут йому в око впали дві обставини. Перша, схоже, що виверження вичерпало свої сили, і недалеко від вершини зяяв широчений кратер, віруїдно, в тому місці, де порода, просівши, засипала величезну печеру, в якій стояла подоба його самого і жилюгідне понівечене тіло Аграджага. Другим був його портплет, той самий, що він згубив у афінському аеропорту, який спокійнісінько стояв собі на клаптику землі між каменюками – жодна з яких його не влучила і не пошкодила. Артур не міг збагнути, як це сталося. Проте ця загадка мерхла перед неосяжною таємницею самої наявності сумки в цьому місці, розгадати яку хоті було й думати. Та хоч круть, хоч верть, а вона стояла там, унизу. Тепер перед Артуром питання постало руба. Портплет – треба було якось підібрати. Та ось маєш, він витає на висоті 600 футів над поверхнею чужої планети, назви якої він Артур навіть не може пригадати, віддалений на сотні світлових років від розвіяних на атоми останків свого дому, ігнорувати ту крихітну частичку свого колишнього життя, що сиротливо прищулилася посеред каменюча, він не міг. «Більше того!» – збагнув Артур. «У середині сумки, якщо її не перепотрошили, відколи він її згубив, мала бути бляшанка з грецькою оливковою олією, єдина вціліла на цілий усе світ бляшанка грецької оливкової олії». Повільно, обережно, дюйм за дюймом, він став зісковзувати вниз, потихеньку перевалюючись з боку напік, мов той аркуш паперу, що, падаючи з високості, долає шлях до землі. Виходило добре.